щасливим шлюбом. Я теж напишу свій вірш на жовтому кленовому листку, коли прийде осінь, тому що це гарно, тому що це зворушливо. Кожну новелу, кожну повість я кидаю ніби в пінястий потік і зрідка мене знаходять. Але знаходять не ту, яку шукали, знаходять мою тінь, як селена ендеміона. Однак я не втрачаю надії на чарівне дзеркало, у якому ми всі зустрінемось, залишивши поза склом наші дрібні роки і хвилини. Доки живеш, сподівайся. Доки живеш, сподівайся. Чи не здається, що твоя самотність насправді не існує, що це гра в самотність? Адже невидимі судини з'єднуються з тією, яка мене народила, і тією, яку народила я. Скоро побачу їх в оточенні вірних, незрадливих речей, дерев, з поодинокими сливами, гігантських соняшників, котів і того неймовірного видова, що називається заходом сонця. Річка зливається в суцільну блискучу смугу, і все це обіймаю долонями. І над ними бароковий чорний птах. Бесіда з чорним птахом. Чорний птах. Я був з тобою усі ці роки. Коли вмирав твій батько, я чорним кроком кружляв над хатою, віщуючи смерть. Лише віщував, не будучи її причиною. Я Тато помер перед світанком. Я пішла в кінець городу, сіла на пеньок між кущами малини. Знявся вітер. Над головою шуміло листя величезної липи. Тоді я ще не вважала вітер істотою, не почувала страху, лише полегкість, що минулися страждання. Смерть вища за все. Вона як нагорода. Я перестала її боятись. Але ж ти не птах смерті. Чорний птах. Ти впізнала у собі білого птаха. Але чи зможеш впізнати чорного? Я... Поясни мені, чорний птах, словами не поясниш. Пам'ятаєш день свого одруження? Увечері ви пішли з твоєю найліпшою приятелькою до порожнього будинку над річкою, взявши гітару і пляшку шампанського. Накрапав дощ темніло. З мосту ви побачили, як неквапно злітає чорний птах. Я. Чорний Лелека. Ми вважали це дуже доброю прикметою. Чорний птах. А що було потім? Я. Нас не прийняв цей чужий покинутий дім. Було дуже сумно. Я ще не знала, що господар того дому лежить у землі коло каплиці святого Антонія. Потім я молилась за його душу і просила вибачення. Чорний лелека не приніс щастя. Чорний птах Люди не знають, у чому щастя.